Och välkommen hit Katarina Skröder. Yes, tack så jättemycket. Det ja, känns vad... jättekul att vara här. Ja, vi är så glada att du är här. Ja. Men vem är du? Ja, jag är vd för en stiftelse som heter Drivhuset som finns här i Uppsala. Och vi är, man kan säga att vi är Uppsala universitets förlängda arm när det gäller entreprenörskap gentemot Uppsala universitetsstudenterna. Och din roll på drivhuset är att du är vd. Det stämmer, eh, precis. Och ska driva utvecklingsarbetet framåt. Yes. Ja. Vad är drivhusets kärnverksamhet idag? Om du Jag brukar säga att drivhuset står på tre stycken pelare. Den första är utbildning. Och vi utbildar inom entreprenörskap både på universitetet och sen så har vi utbildningar också på drivhuset tillsammans mm. med partners från näringslivet och så vidare. Och allting handlar om olika delar som man kan behöva hjälp med när man är entreprenör eller idébärare som vi kallar de som mm. inte har startat. Mm. Och sen så har vi det andra benet och det är våra vägledningsmöten. Och vägledningsmöten de är individuella. Och de är helt konfidentiella och totalt kostnadsfria också. Och däri så guidar vi idébärarna från en idé till en validerad affärsmodell som sedan tas ut på marknaden. Och vi har över 400 sådana möten varje år. Mm. Oj, jättevolym. Ja. Mm. Och sen det tredje benet är nätverk. Så vi har ett väldigt stort nätverk. Både tillsammans med de andra aktörerna inom företagsfrämjandesystemet här i Uppsala. Så då har vi till exempel Almi, Connect, Uppsala Innovation Center, Uppsala Universitet Innovationskontor och så vidare. Så vi samarbetar väldigt mycket med dem. Och sen så har vi även privata affärsägnar och sånt som är knutna till oss. Mm. Andra typer av kontakter, om man till exempel vill producera i andra länder eller vad det kan vara. Just. Så kan vi hjälpa till med det. Men det här riktar sig specifikt till just studenter. Får ja. man vara klar med sin utbildning eller vad, vad, vilken målgrupp är det? Jag skulle säga så här um, Vårt främsta syfte är att främja entreprenörskap hos studenterna och de unga i Uppsala län. Så mm. det riktar sig alltså mot alla som identifierar sig som ung i Uppsala län. Vilket kan vara ganska dypphuvudst. Ni kan alla komma till mig ja. <laughs> av mina kollegor. Nej, men um, vi riktar oss väldigt mycket mot studenterna såklart. För det här är en studentstad. Men vi är också i vår marknadsföring väldigt öppna eh, genom sociala medier och så, så. att andra också ska kunna nå mm. oss. Um, mm. Eftersom att vi är en organisation som jobbar med alla unga i mm. länet. Mm. Som på något sätt är nyfikna på entreprenörskap. De har en idé eller de vill och ska, eller har precis startat ett företag. Just det. Mm. Och sen vet ju jag att ni har några så här häftiga alumnamn och inproppar lite grann från drivhuset oh. genom åren. Jag tänker alltså människor som har gått igenom drivhuset och sen verkligen blivit varumärken ja. efteråt. Jag har suttit och lyssnat på Brinkenberger tror jag. Jajamensan. Passera. Ja. Nu ska inte jag börja lägga ska inte vi ser det, det, det någon <laughs> Ja men absolut. vi har den där också. <laughs> ja det stämmer bra. Daniel Wellington. Mm. Så. så Fredrik Anellberger är ju en känd entreprenör i Uppsala. Mm. Eh, som har fått hjälp av huset eh, Och är en väldigt så nära vän till oss. Mm. Eh, han driver ju Brinko Berger. Mm. Eh, som håller på med eh, allting från att de anordnar parksnäckan. Alla konserter. Eh, mm. Så de har liksom artister som de bokar upp och så. Och de har blivit en väldigt stor eh, organisation på väldigt kort tid. För ja. de växer otroligt mm. fort. Mm. Vilket är superkul. Mm. Och sen så har vi ju då ett annat exempel som jag vet att ni säkert är nyfikna på. Ja men Daniel Wellington då. Det är ju Philip Sanders som driver det bolaget. Mm. Och han var hos oss med flera idéer. Men den här idén var den som liksom stack iväg. Mm. Och den har ju stuckit iväg ganska rejält. Så mm. han har ju verkligen lyckats bygga ett starkt varumärke. Mm. En glasmonter på lens, det är ganska bra gjort, tänker jag, så här. Ja. att gå från en idé till det. Mm. Verkligen. Så vi brukar säga så här att det handlar mycket mer om entreprenören bakom idén än själva idén i sig- Därför att idén kommer nästan alltid att förändras på resans gång. Mm. Så från start, när man kommer precis i början, till vad man faktiskt tar ut på marknaden. Den brukar vara ganska annorlunda. Mm. Så så länge entreprenören bakom idén är ganska uthållig och känner ett stöd från oss. Där vi kan coacha och stötta den personen. Så kan den liksom hålla glöden uppe och också vara mottaglig mot att faktiskt pivotera sin idé lite. Mm. Så brukar det gå bra. Mm. För du nämnde att ni har kurser i entreprenörskap. Ja. Hur kan man, då liksom, kan man lära sig att bli entreprenör eller är det en personlighetstyp? Mm. Bra fråga. Jag skulle säga att du kan absolut lära dig entreprenöriella förmågor. Mm. Och den typen av förmåga det handlar mycket om att identifiera möjligheter och eventuella problem som man upplever. Att faktiskt hitta lösningar på dem ganska fort. Så det gäller att man inte fastnar i mönster Och det kan man använda det tankesättet även inom befintliga organisationer. Mm. Och då kallas man intrapreneur. Mm. Så det entreprenöriella mindset går att lära ut. Sen är inte alla som är är så pass... Eh, nu ser jag inte att man inte är modig om man inte startar men för att starta ett företag så tar man en ganska stor alltså ibland en större risk mm. Mm. än att ta en anställning mm. för man, man vill testa det här liksom. och i Sverige har vi jättebra förutsättningar för att göra just det att mm. våga testa mm. eh, så jag skulle säga att där skiljer det sig nog lite grann vilka som tar steget sen och startar mm. eh, och vilka som sen väljer istället en anställning men båda liksom, den typen av personer kan ha entreprenöriella förmågor Mm. och det ser man ju växa fram ännu mer Entreprenörskapet i sig har ju blivit ett ord som man använder mer nu, Just det. för tio år sedan tror jag inte ens någon visste vad det var Nej, precis, och nu ska det in i skolans värld och ja. ska in i lärande mm. precis. Också. Mm. men hur ska man göra då om man sitter där som student eller som ung i den här mm. regionen och så tänker man jag har en jättebra idé, vågar jag hur, hur, vad är gången liksom? hur gör man för att komma in i drivhuset och få hjälp och man bara skickar ett mejl till oss. Eller så kommer man förbi. Så antingen så mejlar ni oss på uppsala eller så kommer ni förbi och tar en kaffe. Vi sitter på Klostergatan 10. Och alternativt kan man boka en vägledning online. Så det första jag skulle säga är att ta kontakt eller kom på någon av våra event. Eller gör någonting och allting är kostnadsfritt. Så vi finns ju verkligen här för studenterna och liksom reserande unga människor så vi är helt liksom öppna och vår tid är dedikerad till dem. Så man behöver helt enkelt bara skicka en ett mail eller boka en tid eller komma på någonting som vi anordnar. Mm. Sen så hjälper vi vidare utifrån mm. det. Jag tänker ju om jag möter en del studenter som, som kan ha eller uttrycka sig i den bemärkningen att de säger att ja men jag pluggar det här bara i väntan på att jag ska hitta min rätta företagsidé mm. här, och, då ser, och då ser jag just den som har ja. egenskaperna av mm. entreprenören i sig, alltså det mm. ligger väldigt mm. naturligt för den. När man går och säger jag ska hitta rätta karamellen och suga på innan jag lägger just in stöten mm. och så skaffar jag mm. min utbildning med dans mm. i väntan på det där kontaktnätet mm. eller vad det nu kan vara mm. eh, är det något som, som ni också stöter på? Eller? Absolut. Många eh, vill vara entreprenörer men kanske inte har idén. Eller? Nej, precis. Eh, och då har vi en lösning. Ni har en lösning. <laughs> ja. oh. Så då kör vi något som heter idea alltså att man genererar idéer. Så det är ett Just. event som heter det. Så det är ett koncept i sig liksom. Mm. För ofta kan det handla om att man kanske mm, tänker att ah, men jag måste göra någonting som är så här superstort liksom, mm. Jätteavancerat Och så här, nej det behöver inte vara det Alltså man kan ta en befintlig produkt eller tjänst Bara twista den lite Eller vara lite bättre på hur man levererar den till kunden mm. Alltså förstå värdet i produkten eller tjänsten mm. Och sen alltså, ge ännu mer värde på den på något sätt så då har vi eh, liksom tillfällen där vi helt enkelt brainstormar kring idéer. Eh, och då gör man det utifrån vad man själv har för kunskaper. Mm. Och vilka nätverk man besitter. Vilka verktyg har du själv. För ofta så kan man så mycket mer än vad man tror att man kan. ha mm. så mycket mer förmågor. Så kan man bara lyfta upp dem till ytan lite. Så börjar man hitta. så, Men gud jag känner ju den. Och sen kan jag göra det här. Mm. Och hon eller han kan ju det. Mm. vi kanske kan komma på. Och så börjar man liksom nysta. Mm. Mm. Mm. Så man ska inte vara rädd att starta på en idé. Fast den inte verkar klockrigan. Nej det. det. är väldigt sällan man hittar den här klockrena grejen. Från dag ett liksom. Mm. Just det. Mm. Och hur, hur många är det som. Lyckas göra någonting av sin allra första idé. Mm. Jag tänker att det kanske handlar om övning Man har en idé, övar sig på att utveckla den Och sen får en annan Som kanske fungerar bättre Men att, att själva entreprenörskapet Du sa att det var en färdighet att, mm. liksom, Där ligger ju övning Absolut. För att de färdigheterna ska bli starkare och liksom, Att göra en businessplan mm. För en dålig idé Kanske är bättre än att inte göra en businessplan alls Absolut jag håller med i 100 procent. Tittar man på studier och sånt som är gjorde så ser man ju att de entreprenörerna som lyckas med sina idéer, de är oftast över 30, mm. Men det är för att de har gjort flera idéer innan som mm. inte har funkat lika bra. Mm. För att man lär sig så sjukt mycket mer av det som inte funkar. Alltså att testa och bara våga liksom försöka lite grann. Om det så är att skriva en affärsplan bara på en idé fast man tycker inte idén är klockren. Det är superbra. För då lär man sig, okej okay, det är så här man ska tänka lite mm. för att sen ta det vidare till nästa. Mm. Um, så det är därför också, UF är ju superviktigt också. Just för att man väcker de här de här reella förmågen för att ungföretagsamhet som mm. man kan um, gå när man går på gymnasiet. Då. Mm. Uh, jag tror, jag hoppas att de flesta skolorna har det nu som tillhör. Ja, mm. mm. Just det. Ni samarbetar nu mm. med UF också. Ja, absolut. Vi samarbetar mm. med UF. Vi har ju många uf elever som sen vill starta på riktigt. Just, mm. Och då kommer de till oss. De till mm. Mm. Mm. Men känner du själv att du vill hoppa på? Några roliga idé när du liksom, med de här eventen med brainstorming. Och... Jo, absolut. Självklart är det så. Alltså man lever ju så. Man umgås ju bara med drivna människor som har massor med idéer. Ja, ja. Så det blir väldigt så det är väldigt mycket energi. Och det finns i princip aldrig några hinder. Utan det finns bara möjligheter inom mm. den här sfären. Vilket är väldigt härligt. Men inte just nu. <laughs> mm. Inte just nu, jag jobbar ju med det jag gör och hjälper andra att ta sig framåt. Eh, och det, ger mig, eh, ja, det gör mig glad att se att de lyckas. Vilka, vilka är det som jobbar på drivhuset? Vilka vägledare finns det? Eh, idag är vi tre stycken. Jag håller fått på att just nu. Eh, så vi har, eh, det är jag, eh, sen så är det Filip som jobbar som vägledare också. Vi kallar oss affärsutvecklare. Mm. Eh, och sen så har vi Nils som också jobbar som vägledare eh, och Nils driver eget företag vid sidan av så han driver ett företag som heter Bitroot, eh, han har också pluggat här på Uppsala universitet faktiskt, mm. så han jobbar eh, vid sidan av hos mig också då. Mm. Så, det, så teamet det blir, ska växa. Teamet mm. ska växa, precis. Ja, exakt. Ja, det känns mm. jättekul. Det betyder att det finns en efterfrågan också. Att det finns är studenter en... som hittar dit. Ah, absolut. Om man med, mm. Men eh, Katarina, du är ju ganska ung i din karriär, tänker jag ändå. har mm. alltså, inte så många år på pappret och är vd för ett väldigt expansivt... Eh, Mm. Stiftelse mm. Hur hamnade du där du sitter idag? Ja det är en bra fråga mm. <laughs> Nej men jag tror att så här, Jag eh, Efter att jag tog ju min liksom, gymnasie Eller studenten Så eh, testade jag väldigt mycket olika saker mm. Jag har varit väldigt mycket I den servicebranschen Och eh, har bott i väldigt många olika städer mm. i, I Sverige och utomlands Eh, och sen så bestämde jag mig för att jag skulle börja studera, mm. eh, flytta till Australien eh, och pluggade min kandidat där mm. eh, inom internationell handel. Eh, och då började jag inse hur bra vi hade det i Sverige. För mm. när jag kom dit och skulle söka jobb och så vidare så hade jag väldigt svårt för att få extra extrajobb. Mm. Eh, jag har jobbat inom liksom, reception på hotell väldigt många år då eh, och jag kunde knappt få liksom, eh, jag kunde knappt få ett servicejobb i princip. Mm. Så jag märkte typ att det var verkligen stor skillnad att komma utomlands och söka arbeta på mm. det sättet. Och började tänka så att gud vad vita saker för givet i Sverige. Mm. Så när jag kom tillbaka till Sverige sen för att studera min master på Uppsala universitet så fick vi välja. Antingen kunde vi göra utbytestermin eller så kunde vi göra en praktik. Mm. Och då valde jag praktiken. Eh, och den gjorde jag på handelskammaren. Mm. Stockholms handelskammare men här i Uppsala. Mm. Så jag satt här i Uppsala och jobbade på kontoret här. Eh, och då var jag så här: Jag ska göra mitt allra, allra, allra bästa. Mm. Verkligen, verkligen visa vad jag går för. Och verkligen ta det så här: Gud jag var så glad. Jag får jobba kontorstider. Det kändes som så här. <laughs> den oh, liksom. oh. Så häftigt. Och jag tror att. Den ödmjukheten, den har präglat mig, jag har alltid varit väldigt ödmjuk men den präglade mig ännu mer mm. då och jag insåg hur, hur bra vi hade det. Nej, men så då På den vägen var jag och sen fick jag anställning där mm. och sen jobbade jag där ett tag och sen dök den här tjänsten upp då, helt enkelt. Handling. Så tog jag den chansen? Ja. Mm. Mm. Men du nämnde också att drivhuset är en stiftelse. Mm. Eh, nu vet jag inte hur, hur handelskammaren, hur det Nej. är Men alltså hur är det att jobba i en stiftelse om man tänker att, jämfört med ett för företaget AB? Liksom, eller? Ja, det är ganska annorlunda. Jag har blandad näringslivsverksamhet. Mm. Alltså, det betyder att jag har både skattemedel. Som går in till min stiftelse eh, och sen så har jag vissa finansiärer som till exempel regionen Uppsala universitet. Mm. Eh, men sen så har jag också privata näringslivet så jag måste jobba med det, vad man kallar sponsorskap eller samarbeten. Mm. Och det är kontinuerligt arbete mm. att, att skapa den typen av samarbeten för de vill ju såklart underhållas då mm. som vilka kunder som helst. Mm. Eh, och alla de här pengarna går ju till att vi ska kunna hjälpa kostnadsfritt mm. alla unga idébärare eller mm. studenter då. Så det är ganska annorlunda på så sätt att man, en icke-vinstdrivande organisation och en stiftelse ska ju inte liksom göra några vinster samtidigt som man vill bygga för att man vill kunna skapa mer företag. Det. Mm. Så det, man får balansera väldigt mycket på mm. de här olika delarna. Det finns fördelar och nackdelar. Absolut. Mm. Mm. Men tillbaka. Vi brukar ju ofta fastna lite grann vid att vi upptäcker att de flesta vi intervjuar har gjort något utomlands. Det känns det fel. Jag missade Vi lämnade den till dig. Ja, är, vi måste plocka upp den här tråden. <skratt> ja. För det är ju något som vi ofta också berör på olika sätt med mm. oavsett vilken gäst vi har i, mm. i våran podd. Att just där utlandsstudierna ger insikter och de ger mm. erfarenheter och de ger träning mm. eh, som sen inte alltid så lätt att verbalisera, mm. men du gjorde det ju väldigt tydligt mm. så att, att insikten om skillnaden och mm. eh, kanske också till viss del tacksamheten över mm. hur, hur väl förspänt eh, man som svensk har det. Mm. Mm. Eh, Absolut. Vad, vad tar du mer med dig av dina år i Australien? Nej, men jag tänker mycket på hur vårt samhälle är uppbyggt i Sverige mm. och eh, det här med att skolan är gratis, mm. alltså bara en sån sak mm. är ju helt eh, otroligt bra. Alltså, vi har ju helt andra förutsättningar för att skapa liksom, jämställt och jämlikt samhälle. Mm. Jag betalade ju för min utbildning i Australien. Mm. Men för mig var det värt. CSN var det bästa lånet jag någonsin har tagit. Alltså det är ja. otroligt värdefullt. Just för att man ser så himla tydligt det här skyddsnätet som vi faktiskt har och som inte finns i alla andra länder mm. då blir man ganska stolt över Sverige sen kan man tänka så här: det finns också om man kommer tillbaka också jag säga att när man kommer tillbaka så ser man också att det är negativa mm. Mm. Mm. och det har jag också gjort men det har hjälpt mig att så här jobba mer för det jag tycker vi bör förbättra mm. Och då blir man också attraktiv tror jag mm. som, alltså För andra att anställa Om det ja. är det man vill vara Att man mm. ser med lite andra ögon ja. På det som vi kanske tar för givet Exakt, mm. verkligen Och man får ett annat mindset Sen kan man ju också vara där Och jag tänkte på det flera gånger Det här är ganska roligt faktiskt För det var jag checkar alltid sushirullar till lunch Alltså <laughs> <laughs> Alltså <ståndad> och... <laughs> Och det Nu var, ju liksom, det, var ju det här då år sedan då då. Ja. Äh, Men då fanns inte det i Sverige Nej. Det fanns ingenting Och jag tänkte så här, shit, alltså Gud, vad finns inte det här i Sverige för? Om, sen så Bara för något år sedan så dök det upp Och då tänkte jag, damn mitt, liksom, jag skulle ju starta <gör> mm. det <just>. ja. <laughs> så man Det var kan flera ju... som kom från Australien Vi ska starta den där En som, som har det bästa namnet för det där Företaget oh, det var var det, någon annan som Nu skulle jag gått till drivhuset oh. ja. <laughs> Verkligen Nästan vi, nästa ja, oh. oh. vi drev aldrig igenom det Nej. Vi var lite för vuxna och hade våra jobb redan oh. <laughs> Men, men det är intressant just det där För att min bild av att Starta eget eller vara en entreprenör Så måste man vara ung Man, måste, man kan inte ha familj och hus och hund mm. <laughs> Jag är helt ute i det här <laughs> Jag kan inte starta eget på dem Men är det verkligen så? Nej Absolut inte. Vad, vad har ni för entreprenörer hos er? Alltså det är alla möjliga. Det är liksom allt Ja, men det är allt ifrån en enskild firma som ger liksom en frisörverksamhet. Till en forskare. Till en mamma. Alltså det kan vara alla möjliga typer av personer som söker sig till oss och vi startar företag. För det kan också vara så att man kanske... Låter den här idén, medan man då är anställd och man har liksom sin vardag ska säga, så kan ju den växa fram. Och det kan ju vara ganska lägligt att starta någonting vid sidan om man får göra det med sin arbetsgivare. Mm. Mm. Så det är ju aldrig uteslutet. Aldrig. Och jag tänker också så här, ju mer erfarenhet man får, desto mer inser man ju vad, som behövs, liksom, vad man behöver själv. Jag kan mm. tänka mig, liksom, har man familj och så. Jag kan tänka mig att man upptäcker massa saker. Shit, varför finns inte det här? Liksom? Mm. Eller jag börjar spela golf under, varför inte finns det kaffe? Snygg så här kaffe. ut <laughs> till min kollfang. Liksom. <laughs> alltså, <laughs> ja, tänk, jag tänker. Precis. att jag, Nej, man, ja. i ja. kontexten man är så kommer det det. Så kom det. Härligt. Just, du har det där, tänka på det. Koppla på det där sättet att tänka. Mm. Mm. Mm -hmm. Verkligen. Och sen inte vara rädd för att känna så här, Ja men det kanske redan finns eller men jag, jag är ju bara jag liksom. Alltså alla har börjat någonstans. Alla mm. började i det lilla, lilla, lilla. Mm. Mm. Det var aldrig någon som var wow den här är den så här. Jag bara oh shit. Ja, om, det, alla har ju verkligen så här. Då brukar man tänka, jag brukar tänka på Ingvar Kampra som började ja. sälja pennor eller vad det var. Suddgummin eller. Ja precis. Som alltså, började i det lilla. Jag tror inte mm. han tänkte då att han skulle bygga ett imperium. Mm han kanske hade det som mål ja, men jag tror inte han absolut. var så säkert på om det jag skulle liksom leda, leda till. till det nej men det är som du säger steppa i stepp litegrann att mm. du får ta, ta sten för sten och, och bara gå framåt ja och sen så tror jag inte att um, alla vill inte och alla ska inte bli de här jättestora entreprenörerna alltså entreprenörskap för mig det är det är liksom, man behöver inte vara den största mest kända entreprenören utan mm. det handlar mer om så att man gör någonting som man själv brinner för som man älskar mm. och man jobbar för sig själv sen vad som motiverar den det är jätteolika mm. vissa vill vara liksom, ja, men så här, bli riktigt kända på sitt entreprenörskap mm. på något sätt medan andra vill ha sin liksom, snicka firma och köra sin mm. grej mm. Mm. Men och de vill vara egna ja. Ja, mm. äga mm. sig själv mm. och äga sin mm. egen Precis. tid mm. gör det man gör. jag tycker det lyfter fram något ganska viktigt som du sa i början också just att det här mm. handlar om kompetenser och inte nödvändigtvis bara företagande utan Nej. att utveckla processer och hitta mm. lösningar på problem mm. i sin vardag eller på en om, som arbetstagare, om mm. som arbetsgivare mm. Så att, och det är ju rätt jag har, riktigt, jag har inte riktigt hört någon prata om entreprenörskap på det sättet Nej. förut mm. men kan man lära, om man bara är sugen på att liksom ta till sig de kompetenserna utan att vilja öppna ett företag kan man då gå era kurser ändå självklart, mm. absolut Okej, vi har, vi först mm. att anmäla oss. Ja, just, just, just, just, jag, behöver, jag, behöver, jag behöver min jobb. Ja, precis. Ja, men det kanske kan vara en extra edge i det vi gör här också. Ja, mm. det är det mm. vi, vi behöver ja. fylla på oss med. Alltså jag tycker ju att jag har fått massor med inspiration. Mm. Mm. Mm. Va, mm, vad ja. önskar du som avslutande ord tänker jag så här. Vad önskar du att någon hade sagt till dig när du var mitt i studierna? Mm. Våga testa. Alltså det bästa tiden är när man är student. Det finns ingen bättre tid. Mm. Alltså bara testa. Mm. Du, man kan inte, det finns ingenting att förlora på det. Man lär mm. sig bara massor. Mm. Mm. kastar ut. Mm. Lyft vingarna. Mm. Mm. Mm. Våga testa. Men det är superbra. Mm. Mm. Tack så jättemycket Katarina för att mm. du hade tid Tack. Tack. att besöka okay. oss. Tack själva. Hejdå. Tack mm. Och hej då till allihopa. Hej då!